Nördlivet, en podcast om spel och nörderi av alla dessa slag. Dagens datum är den 21 i andra. Det här är avsnitt nummer 16. Idag har vi en fullspäckad show för er ikväll. Eh, vi har bland annat med oss Fredrik, Dr. Schnapp. Vi har Danny, Barillion och Lotta, Lorena, eller Vattenlilja Barillion. beroende på. Och även jag, Max, ibland heter Sefan på internet. Nu är det en massa extra namn med oss där. Nu är vi som Oho. en dubbel mängd person mm -hmm. i podden här. Gisternas. Vi gör så att vi hoppar raskt in i vårt första segment. Vilket är vad vi har spelat under föregående vecka. Jag går som vanligt in genom vår lista nu. Vilket är inte är en sofflista men en vanlig lista. Så det blir teamspricklista idag. Och där står Fredrik på första plats. Varsågod Fredrik, berätta oss Oj. lite vad du har haft för dig. Tack, vår god värld. Vad formellt det bli. Det måste vara ordentligt. <laughs> ja. ja, det Ja det. Jag har spelat en del. Jag har haft lite unga som var i halvdåliga, så det har blivit lite så här sena nätter och sånt. Var ska man börja? Uh... Börja från början. Ja. Jag uh, köpte med ett spel som heter Wings Remastered Edition, och det är en uh, remastering på ett gammalt Amiga-spel. Som eh, utspelar sig under första världskriget där du eh, kör dogfights och eh, går upp i rang och liknande. De har piffat upp eh, grafiken en hel del eh, mot originalet och har en väldigt bra, väldigt bra soundtrack på det eh, Och om man mot förmodan har kört eh, Wings tidigare så, så bör man köpa det här. Eh, det kan mycket väl vara så att för de nostalgiska glasögon på som det faktiskt passar bäst för för rent gameplaymässigt blir det lite tråd efter kanske två år. För att man spelar från 1900, 1916 eller någonting till 1917 eller från 1917. Jag, jag kommer inte ihåg vilka årtal det var. Det får väl någon berätta oss. Eller någon avar, kanske det Men det är under hela första världskriget. Uh, ett väldigt, väldigt kul spel faktiskt, för min del, som jag kan rekommendera och uh, det är som sagt inte så värst avancerat i uppbyggnad, det är ändå en remake på gamla Wingsteamliga. Uh, utöver det då, uh, Half-Life 2 Episode 1, grattis, jag har på, fortsatt på det. Woohoo. Uh, uh -huh. Och eh, om någon kanske har tittat på Youtube så har det blivit lite spelsessioner med eh, min unge då. En av dem härifrån, nice. Så vi har kört Dirt. Dirt 3 Portal 2 och Trackmania Stadium 2 till exempel. Samtliga är ju ganska bra spel faktiskt som eh, jag inte tänker gå in så mycket på men eh, Det är bara hoppet på Youtube, kan ni kolla lite på, på de här spelsessionerna. Uh, utöver det så fick jag ju nöjet att uh, Låna En liten Playstation 3 Av uh, Max här Ja, vilket, då, ja. Uh, då. har resulterat I lite lite speltid Faktiskt Om med lite menar jag Ett antal timmar då <här> <här> <här> Bara lite <här> grann <har blivit>, uh, <här> Ja. Och det är främst för att Jag ville mosa skiten ur handkontrollen För jag ville känna lite på hur, hur det var Så länge du tvättar uh, den innan du lämnar tillbaka den Självklart eh, God of War Ascension Little Big Planet 2 Nino Cooney, Motorstorm eh, Och diverse fighting-spel Som jag har testat på lite eh, ja, vad, vad ska man säga jag, Little Big Planet 2 kom fram Just för att jag så. Jag, det är många spel som jag har tagit ner Som är de här stora spelen Jag har en hel drös de, Demos till exempel som ligger och väntar Utöver de jag nämnde nu och uh, Jag vill ha lite variation i, i, i uh, titlarna. Vad gäller shang och så. Så Det blev då allt från God of War som sagt till uh, lite. RPG, uh, lite mm. Kan man säga, barnspel om Little Big Planet. Eller är det är ens barnspel. Ja, kallar det för Casual så är det ingen som är ja. förelämpad. Precis. Uh, och sen då köpt munition som du hade redan inne och så. Um, spelmässigt i God of War Essential. Där har jag kört det lite grann och jag tycker det var jätteroligt lite irriterande vyer bara men rent gameplaymässigt var jätteroligt jätte och nästan så att jag känner att jag ska nog kanske låna den här lite längre varför, fast, varför är vi inte jätteförvånade? Ja LittleBigPlanet 2 satt jul och körde faktiskt och det har ju svenska röster i sig och det kan man ju tycka vad man vill om när det blir lokaliserat. Men den är, den är bra gjord. Jag visste inte att det kunde vara så bra gjord. <laughs> okay. Allting på svenska och så de pratar. Det passar perfekt för henne. Visst är lite så här klurigheter som kanske... Hon är fem år börjar tilläggas. Men hon klarar av det ganska bra. Hon hade svårt att spela själva spelet rent. På grund av kontrollen då. Hon fick ta in hela tummen in i... På, på, på vänster sida för att nå den där sparken. Ja. Oh. Så det blev lite halvmiffo. Men det gick. Hon tyckte om det. Um, om William finns, finns möjligheterna. Precis. Uh, hon har även kört Motorstorm. Och det gick inte alls lika bra kan jag säga. Men det, de går väldigt snabbt där. bilarna. Um, mm. Men annars. Det som jag främst kört. är Nino Cooney. Um, som jag har längtat efter att köra. Och uh, där det är väl äntligen dags för mig att ge mig på uh, RPG eller Zelda-stuket, då jag aldrig har kört Zelda. Ja, det är sant. aldrig kört Zelda. Ah. Yes, men uh, här har vi ett spel som passar mig perfekt. Det har uh, stilen av Ghibli och det har uh, väldigt light RPG. i. Uh, hur du läblar så, men det light, så är det, att det är light RPG det där, Ja, jag tycker det är light. för jag får inte uppgradera statsen själv liksom. Okej, okay, man, kan, man mm. kan ju säga så att jag, jag hade lagt ner 30 timmar på sparfilen, jag tror fortfarande de introducerar nya liksom mechanics som kommer in mm. överlag, så att det... Ja, jag har inte kört så långt, så det kommer ja. det är bara en en liten uh, åsikt just nu då Mm. Men alltså, åsikten framförallt är att det är ett väldigt bra spel. Det är det definitivt. Ja. Och eh, sen har jag kört också Moto Storm och lite andra demos då på typ, chartet. Och där var det eh, Infamous 2 och, Ja. Med klassiska. Har jag har verkligen fyllt upp ditt utrymme om vi säger så. Ja, ja, men det är bara att rensa som tror jag, Det är inte svårare än så. Nej, precis. Uh, överlag så är jag väldigt glad över titlarna, alla titlar som jag har tagit ner, nu har förvisso var de här stora titlarna uh, överlag, men alla är väldigt bra gjorda jag tycker det, uh, i jämfört med Xboxens titlar så har det för mig ett bättre flyt i varje titel jag har kört. Jag vet inte om det är någonting de har med uppdateringsfrekvens eller uh, jag vet inte vad det är men det, det känns som att alla titlar flyter på bättre, som att det inte är någon lag i titlarna. Någonting. Och Det är väl lite PS3 jag tror har bättre prestanda än Xbox 360. Har jag för mig? Nu var det länge sedan. Men det var, det, det har också. jag tror de är väldigt olika i sättet. De är uppbyggda. Jag tror att det är lite klurigare att programmera för Playstation 3. Har jag för mig? Nu, nu var det här det tag sedan. Men folk Men har ju lärt sig det. Ja, och sen börjar det så att de flesta spel jag har kört det är ju de här mer Playstation-exklusiva. Så jag kan ju tänka mig att de är per matematik mer optimerade för precis, precis så Men väldigt bra gensvar på spelen och uh, hur de körs och visst, utseendet idag kan ju känna är lite utdaterat men det å andra sidan det är jag tycker det ser bättre ut än Xbox 360 men det är ju som sagt, det är ju bara en grafiska sidan och det är ju bara en ytlighetsfråga där. Um, sen kommer vi till handkontrollen um, Playstation handkontrollen för mig är gammeldags. De har hållit kvar vid samma modell av handkontroll sen typ Playstation 1 jag förstår. Mm. Ja, mer eller mindre. Men Det enda som hände i Playstation 2 där var att de slängde på två stycken analogspakar. Okay. Så att man så har jag sett likadana till ungefär. Okej. Okay. Ja, det bara känns som att de... Jag förstår att de nu till slut med fyran faktiskt gjorde förändringar för den det här man att ha de här spakarna där nere känns förlegat där i talat och det är ju en vanlig sak självklart men jag ser ju bara för Julia till exempel hon måste liksom det blir snevvridet när hon håller den liksom. och jag känner det själv på vissa titlar, särskilt bilspel det funkar inte i bilspel tycker jag um, är, och de, dessutom när det inte finns något som helst motstånd i i de här stixen. Det finns ju lite motstånd i Xbox-stickarna, uh, uh, men uh, nu har jag kört ganska länge och på titlar som Nino Cooney, då kvittar det faktiskt. Uh, det kvittar ganska rejält där. Och Little Big Planet till exempel också. God of War är ju mer att du, du bara slår sönder allt, så <laughs> det, det, det, det funkar bra liksom. Annars, jag, jag föredrar förstår jag nu efter att ha kört här ett tag, jag föredrar en, en större kontroll med sticks som sitter på annat ställe mm, men det, är här, med... det är lite vana sak i greppet känner jag för jag tror vi när vi satt hemma hos dig förra veckan och bara kollade mm. på båda kontrollerna då såg man verkligen att greppet för att hålla i dem båda är faktiskt väldigt annorlunda och lär man sig att hålla på ett sätt om man säger och då vill man hålla den andra kontrollen på samma sätt. Och då, mm. då funkar det inte riktigt. Alltså, jag tror också det är en fråga om ergonomi. För det känns som att när Playstation kom så var det liksom, de, de var nästan banbrytande. Och då var det, om man jämför mot de andra kontrollerna som kom då när Playstation kom så var de mycket väl en, en förbättring. Sen att de hållit kvar i samma utformnad av, av handkontroll har legat dem lite i fatet kan jag tycka. Men å andra sidan, nu med PS4 så... så Antar jag att de har gjort en del förbättringar. Då. Och det är faktiskt så att jag med de här titlarna som jag har testat nu är väldigt sugen på en PS4 faktiskt. Alltså, om jag bara jämför kontrollerna mellan eh, 360 och eh, 3 så känner jag att Xbox 360 fyller ju ut handen på ett annat sätt. Eh, men eh, PS-kontrollen där känner jag att jag har, eh, jag är så att säga mer on top of things på något sätt. Det är, inte, det är inte lika bekvämt, men jag har mer fokus på något sätt. Men som sagt, det kanske också mm. är en vanlig sak Ja, för där är ju frågan. Om det nu är en vanlig sak till exempel, och du har fått lära dig efter antal, antal, antal, antal, antal dagar och timmar och så, och du har, som du säger där, den kanske inte är perfekt utformad, då skulle jag ändå, om jag nu ändå kan vänja mig vid en Xbox-kontroll, mm. hellre ta den rent ergonomiskt. Då. Men som sagt, med de här titlarna, om det är de vi går tillbaka nu, för det är de som är de viktiga här, känner jag handkontrollen, den kan jag leva med jag skulle nästan vara sugen för att köpa en PS3 bara för att ha de här titlarna mm. särskilt Nino Cune och ja, vissa andra titlar som jag har köpt som jag inte behöver ta upp nu men överlag, min spelvecka har varit väldigt späckad, jag har fått testa på massor med roliga spel som Playstation erbjuder och mina intryck hittills är väldigt väldigt bra, framförallt rent grafiskt men också just hur de körs, hur de flyter på och känslan i spelen. Mm. Så ja, det är väldigt stort tumme upp där faktiskt från min sida, så vi får se hur länge han låter mig ha sin PS3 här. Ja du, det... Vi får se, jag, i värsta fall så kommer jag göra inbrott och hämta tillbaka den Men jag har inte varit där än så att det är lugnt Du kan ju ringa först, du behöver inte göra inbrott <laughs> <laughs> wow, Ja, det måste, måste vara dramatiskt ja. Jag har kört lite annat också, jag kan säga Dirt Showdown Jag har kört lite Wolfenstein, jag har kört lite Far Cry 4 Jag gjorde det klart det spelet Jag körde Skyrim Defense Grid 2 You have to win the game. Fråga inte. Okej. Okay. Det är en gammal roguelike. Eller gammal. Googla you have to win the game. Det är gratis på Steam tror jag. Men uh, jag tänker inte gå in på det Så där har vi min vecka. Tack. Vi får tacka för denna vecka. Och för denna välbeskrivning okay. som Fredrik har givit oss. Uh, och uh, vi går över till vår nästa person och det är Danny. Danny, varsågod. Golvet är ditt. Ja, oh, tack. Uh, Dansa loss. Kanske en liten bugg mm, uh, uh -huh. Ja, ja jag, jag skulle inte säga så högt. Jag skulle uh -huh. undvika att ha minst fem meter från mig. Uh, vad jag, jag, ja, det är inte så mycket spel, men det, jag, jag har mycket speltid på dem istället. Jag har ju spela veckans spel såklart. Det vi går in på lite mer senare. Sen har jag kört lite Sniper Elite V2, som det var den här månadens det, Games for Gold på Xbox, gratis spelet. Vad är det har lite. Ja. runt lite grann i South Park återigen? tycker de gå och leta runt på allt som finns? Uh, och sen, där kommer kocker kanske, så har jag gått tillbaka och sett mig att spela spelar Island igen Ja, oh, där spelar du en totalsågås som det sämsta spelet i världshistorien som du uh, typ sa att ni ska aldrig spela det här Ja, men de släppte en gratis DLC och tänka fan, då kan jag <laughs> få ut lite mer av spelet för de pengar jag faktiskt betalar för det så de, att, för att, Spelet ja. du sa köp det inte, lånade inte, skäl det inte Ta inte emot om någon trycker i händerna på er Släpp det en gratis grej var på du satt dig och spelade Ja, men jag har kört att jag har Suttit och spelat spelet Samtidigt har jag haft min padda bredvid Och suttit och kollat på en tv-serie samtidigt Okej okay. Okej okay. Ja e <laughs> <laughs> yeah. jag, jag, jag skiljer på Jag skiljer på ADHD mm. Så jag multitaskar och försöka göra Tre saker samtidigt Jag har satt också på min mobilen Lite grann till och från men som sagt det, det är liksom bara En grej Jag, jag tänker för jag vill få ut maximalt Det står för De har sagt att, att det här spelet ska vara Som en mellangrej mellan, det här, mellan Riptide och Tåan som kommer ut Senare i år jag Tänkte jag fina. för jag tycker jag inte ser ut Någon, någon, någon riktig bakgrundshistoria Till typ varför det har hänt någonting Efter att spela igenom spelet så jag tänkte, fine, det kanske är lite mer så jag sätter och spelar igenom och i eh, samma skick upp ner. Förutom att nu får man tillgång till ett helt nytt område. Vilket När jag är klar med den biten, så ska min kära systerson Robert få låna spelet. Så det är samma sak. Men han får låna det spelet. Han, han kan förlåna det spelet. var ja, men... snäll av dig att du erbjuder honom att ta det absolut säkert. Hey, det, han han, det var han som sa det. Ju. Kommer du inte ihåg att jag sa: Spelar inte, mm. ladda inte ner det. Piratkopiera inte så han bara, Jag får låna det. Jag var Chorpine. Jag sparade fel på <laughs> dig. Men han är släkt, han är släkt med mig. Och, så. Uh, han behövde inte säga hej. Han var körd per default. Precis. Uh, det är inte Svårt att undvika den biten. Mm. Uh, men. Uh, utav det så har du suttit lite grann på mobil och spelat lite andra spel, lite med Simson och sådana, Seaside lite sådana småproff, lite här guilty pleasures när man sitter på bussen eller sånt där mm. Just det, jag glömde ju säga jag har ju faktiskt ett slags spel som jag kört jävligt mycket på som är på mobil, fast det är ju ett sångspel som det kanske inte räknar med ja, det, nej. Därför inte? Nej, ja, precis Faktiskt. Mm. Men prata klart du, Danny ja, nej, Jag är ganska klar för det är de spelen jag har spelat under veckan, men... Jag försöker beta mig igen och saknar mig säkert allting. Då har vi till nästa tala. Ja, vi kan ta Lotta. Varför inte? Berätta gärna. har du spelat i veckan? Om inte Fredrik ska få berätta om det här sångspelet. Aldrig! <laughs> Eller det Musical Max Mobbal-sångspel. Ja, det är klart. Ja, nej, du kan få berätta ditt sångspel, Fredrik ta, ta, ta vad, du vill nu, vad du vill ha sagt ja det var jag kan bara säga att det heter sing utropstecken ja Men just det, nu vet jag vad du tar den, va? mm. ja, nu, nu vart det va? <laughs> ja vad gör man när man inte kan sova och dvärgar håller på och inte heller kan sova jo, då ligger man i sängen och så sjunger man nej, man tar två sömtabletter och väntar på att somna in nej, det är inget roligt nej, nej. då måste jag ju sova då får jag inte sjunga Precis. Stackars grannar Du kanske, ja. kanske barnen somnar dessutom. Jag menar. Ja, de somnar oavsett. När det är så mycket oljud så somnar. Nej, ah, okej. Okay. Um, de är vana kanske. Ja, nej men det, det är ett, ett slags spel. Du, du har ju då som att du ska sjunga enligt äh, säga, äh, du ska ligga rätt i ton, toner och så. Utifrån sång, sången som spelas upp och det är karaokeformat och du kan välja att göra duett eller i grupp eller själv på varje låt som finns. Och sen får du poäng lite efter det. Men det roliga i det här är att du kan sjunga duett framförallt och det är där de flesta gör mot folk i hela världen. Och det finns de som är jättedåliga. Och så finns det de som är fantastiskt bra och är det så att man faktiskt tycker om att sjunga och som till exempel lotta kanske gör en liten tröddelåt då och då. Om man tankar ner det här spelet, ta på sig headset och sjunger i en låt får hon de dels det inspelat med någon filur som kanske faktiskt är ganska bra. Och du får väldigt kul upplevelse. Sen att du får lite poäng på det, visst. Men poängen är inte mycket höra. Det det är inte därför du spelar här för att få de här poängen. För att du ska prata med folk över hela världen, sjunga duetter och kommentera på varandra. Så det är En liten, liten rekommendation på mobilsidan där. Det är gjort av, jag vet inte om de heter Smule, Smul, Smul. Appen heter i alla fall Sing med uttryckstecken. Mm. That's it, for me. Jag laddade faktiskt ner den appen efter att du hade rekommenderat den var det igår. Ja, det kanske ja, det Jag har tyvärr inte hunnit testa den nu, men ja, spännande. Jag är en av mm. de här människorna som sjunger hellre än bra. Men om folk är så dumma att de klickar på vad jag har spelat in så får de väl skylla sig själva. Precis. Men! Ja, jag tror jag har gjort 70 stycken inspelningar hittills. Så. <laughs> Ett par stycken alltså? Yes. Men det jag har spelat, jag har inte spelat mycket den här veckan för att jag har haft en hel del familjegrejer som hänt. Men någonting jag har haft tid till är fantastiska, gloriösa mobilspel som min kära gamla käpphäst 2048. Och One Finger Death Punch för att jag fick inte nog av det förra veckan. Men som sagt, denna gång till Android... Uh, mm. finns ett par saker som skiljer den från dataversionen uh, inte fantastiskt mycket man har ett annat skillsystem i PC-versionen så har du ju du, du väljer upp till tre olika skills till exempel du får extra mycket knivar och kasta när du hittar en kniv uh, och så vidare uh, men här måste du aktivt använda den skillen du väljer eller den, den skillen du har för tillfället och eh, du kan använda den först efter att du har dödat så många fiender och så vidare eh, och så har du också equipment som däremot de flesta av dem är eh, passiva så det händer oavsett du vill eller inte eh, du har också ett eh, online contested eh, survival stage mode där du rankas och vinnaren i varje klass får lite ingame pengar Så man kan uppgradera sina skills, sina equipments och sin kungfu med. Mm -hmm. Och sen finns det också då vanliga stages, vanliga banor och sånt. Tyvärr finns det också en hel del skit som att man ska bjuda in alla sina vänner på Facebook och man ska skryta med vad man lyckas med och så vidare. Och um, de featureserna har jag självfallet testat jätt... Nej, vänta nu, det har jag ju inte. Um, men uh, ja, minst lika trevligt på mobil som på PC. Sen har jag ju dessutom spelat veckans spel men det kommer vi till senare. Mm. Nice. Mr. Lövström. Ja, van Lövström om jag får be. Mm. Ska det vara så att jag där blir en har spelat dataspel? så <gör> sådana. Ja, mm. Men han har ju stulit min PS3. Eller jag lånar ut den frivilligt, I men. men mm. <laughs> Inte för att jag spelar på den så speciellt mycket, men. Då. Det har ju blivit lite sådana där MMOs. Vi sitter just nu med Guild Wars 2 och Terra primärt. De är lite små lite roliga. Lyckades äntligen få upp min uh, min andra karaktär till level 80 på Guild Wars. Det var roligt. Det var ju bara att vänta tills man fick tillräckligt mycket så här Tomes of Experience som man får gratis level från och bara sitta och vänta. Till slut så, så fick man level 80 automatiskt, kändes det som. Efter det är lite Terra. Försöker levela upp. Vi är ju level 40 där nu. Springer och kör lite. Försöker lura in Lotta så hon ska få spela där också. Men hon har inte tillräckligt mycket med MMO, <laughs> nej, nej, det är ju Det är ju bra att de tar sig lite tid också. Med ja, precis. precis. Ja, jag, menar det. jag menar, det är inte som att det är något problem att liksom, äh, lämna datorn efter att man har spelat 10 äh, minuter en kvart. Nej. Äh, vad har jag spelat? Det har blivit väldigt lite fighting-spel. Jag har bara en kontroll nu. Den andra ligger hos någon annan. Jag får i värsta faro och köpa en ny, tänkte jag säga. Uh, men. Om vad spela jag, med? jag spelar Rock Jag spelar Rock Så kan man så också bra. göra. Jag spelar Rocksmith. Ah, yes. Den gamla klass igen. Gud, vad, vad. roligt det spelet är. Mm. Det är, det är allt jag har att säga om det spelet är, är riktigt skoj. Om man har en en tanke på att börja spela gitarr eller bas så skaffa Rocksmith eh, 2014 och eh, sen är det bara att spela och se grad ut. Det, det är, nej, det spelet är bra. Även liksom... Jag vill ju säga att jag är någorlunda ordentlig musiker ändå. Och tycker att det här spelet det, det håller verkligen från nybörjarnivå upp till jag ska inte säga expertnivå, men åtminstone i närheten av det här att det är riktigt. Man kan gjuta det genom alltihopa. Och det, det får ändå sätta sig att sättas och spela primärt. Vilket brukar vara problemet med att hålla på att träna med instrumentet är att jag orkar inte bara ta och spela någonting. Men här kan du ta, jag vill ta den här låten, och sen är det bara spela till låten, och du får helt kompaniet av orkestern som stödjer dig. Det är Det ju lite av en fälla när man är van vid att spela i ett band eller genom orkester eller ensemble Att när man sätter sig ensam på kammaren och så tycker man Okej, okay, då ska jag försöka tragga igenom det här nya stycket då. Det är väldigt lätt att man tar sig för annat istället. Mm. Man, man vill liksom ha gemenskapen. Eh, vad har det varit mer? Veckans spel, en liten sväng, men ja nu måste jag tänka. jag vet inte med inte. någon Evolv? eller? Jag har faktiskt inte spelat det. Och jag har tänkt på att spela Evolv, men jag har inte spelat det än. The Omnom Game. Ja, jag är hela tiden säger Ja, nu, jag ska spela lite Evolv när jag kommer hem. Gud vad roligt. Och sen blir det Youtube och sådana. För Evolv måste man sitta, det är ju PvP. Och då måste man sitta så fokuserad att jag... Jag känner att jag orkar inte när jag kommer hem efter jobbet. så att Jag tänkte spela igår, men så blev det inte. Och så ska jag spela lite idag, kanske Men så blev det inte. Det var andra spel. Så jag får jag se om det blir någonting i kväll eller imorgon. Det ska spelas någon gång. Och så väntar jag bara tills jag får full upp fyra personer så vi kan spela en squad. Mm. Jag tänker inte spela med random så jag kan monster. Det är ju livsfarligt. <laughs> Bäh! Det är bara att gå in med att tiden av att självfallet känner de här nötpuggarna till alla bra taktiker som jag kan. Och så bara går man in med förutsättningen att de är jättetrevliga, asom och, och resonabla människor. Gör det, och så får vi se hur länge du överlever mentalt. <laughs> du, jag har pugga träd Ja, det jag... är det som är problemet. Jag vet inte vad du är med dina pugs. Jag, varje gång Lotta <laughs> spelar med random folk så får hon de absolut trevligaste personerna. Jag vet inte att hon... Det måste vara att hon är tjej, helt enkelt. Vad uh, pugs? Pickup Pick-up group. groups. Va? Pick-up groups. Det är alltså random peeps. Det är när du matchas med folk automatiskt. Ja, ah, okej. Okay. Nej men alltså ärligt talat, okej okay, det kanske ibland kommer med någon nöt men den drar ganska snabbt för att den inser att nej det är inte riktigt min stämning här. Så jag, jag förstår inte varför folk bara tycker att man inte kan köra med random människor. De är ett snälla och trevliga djur. Och trevliga djur. Ja, det är faktiskt. Det finns de som är väldigt trevliga. Jag körde ju också en sväng av våld där hoppa in, innan jag hoppade in i en match med er faktiskt. Och då gick det ju faktiskt ganska bra. För visst var det bara en som pratade och han var ganska så smörskående. Men ja. Mm. Ja, nej det, det har väl lite med... Spelet har varit ute ett tag nu så nu är det folk som börjar bli duktiga. Och, ja. Till, till början så är folk dåliga. Då kan man bara genom att vara, vara lite mer eh, ordentligt så kan man bara, ja men vi kan bara ta ett strategi så kan vi vinna. Men nu håller monstrarna på att lära sig så mycket att det går inte att vinna om du inte är duktig och samspelta. Nej, precis. Men det är ju då man frågar dem som faktiskt spelat lite längre och säger, ursäkta grabbar det här är, jag, jag är kvar på level ett. Jag har kört två matcher tidigare. Är det What to do? Who to follow det, det vill mena så att det, det är tvärtom att eh, du själv måste kunna ta charge för att alla andra är de som inte kommer kunna spela. Ja, men det är då det är bra att komma som ny alltså för att antingen så är det lika mycket nötter som du eller så är det någon som faktiskt vet vad de håller på med och då tycker de okej, okay, let's do this. Mm, du ser så optimistiskt på saker. Mm, någon skulle göra det har jag hört. But very well! Det var väl allt uh, från den delen, tror jag. Mm. Då hoppar vi rast över till våra spelnyheter och då lämnar jag över till vår nyhetsankare. Danny Larsen. Danny Larsen! <laughs> <skratt> Breaking news! Vad är ja, inte spelvärlden, jag det, jag. Danny? Jag att du, Fredrik, är lite i som du är vår lilla... ...hittar offron eller med. Ja, fast det här ärendet skulle nästan vara Lotta som ligger nästan bättre tans. Men vi, vi tar nyheten som, som vi har tänkt ta upp och det är egentligen bara, nyhet och nyhet. Eh, utrapportering, eh, rent exakt. Eh, DirectX 11 eh, kontra DirectX 12. Det har ju kommit ut då från eh, Stardock eh, en, eh, en test då, helt enkelt. På en icke namnget grafikkrets där då det rapporteras om en prestanda ökning från 13 bilder i sekunden. Frames per second med DirectX 11 till 120 bilder i sekunden på DirectX 12. Och de har ju pratat mycket om det här med att det ska utnyttja CPU-kraften betydligt bättre. Och det ska eh, se en betydligt bättre prestationsökning överlag då. Men en så pass stor ökning Det känns ju väldigt Väldigt högt om, jag jag menar, om man bara tittar på siffrorna 13 fps Då är ju Vad är det för frames de renderar? Mm. Jag menar, jag... Det, det bör ju vara Med någon serious AA Med ordentlig occlusion, möjligtvis mirroring och så vidare, mm. som renderas i realtid då kan jag gå med på att det är 13 fps och det är fricking, förlåt fränskan men fricking low men att komma upp till 120, då, då är vi uppe i fåniga hastigheter där i talet um, 120 fps uh, ser vi liksom inte höll jag på att säga, uh, ögat kan inte reagera så snabbt du skulle och, kunna uh, bli bilmekaniker till lagade turer förresten <laughs> Ja, <ratt> ah, jag ser ju här att din AA är ju helt körd. Jag menar, occlusion, vad har du gjort med den? Har du suttit utomhus med datorn i regn, eller? Uh, occlusion är ju hål i, det ser jag, det här måste du skapa <ratt> nytt. Vi får byta ut hela arbetet här. Tror Precis, jag. det var vi byter alltihop och sen tar jag ett par tusen för arbetet bara och så får du betala delarna. Så det blir bra sen. Oj, vad billigt att komma undan. <ratt> <Ja. ratt> Exelent. Nej, men det här testet i sig, det var en specifik eh, sekvens då enligt den här... Ja. Mm tror jag han hette, Brad Warwell eh, på Stardock. Och ja. det var test av ljussättning och lenseffekter och, och liknande. Ja, precis. Eh, alltså det kommer ju inte betyda att det blir liksom en mångdövel i samtliga spel, utan det beror nej, nej, på nej, nej. vad det bara används eh, till. Men, eh, absolut, och, och det beror på hur mycket man använder GPU versus CPU och så vidare. Precis. Eh, absolut. Eh, och som sagt, väldigt många spel är redan uppe. Jag menar, ögat hinner inte uppfatta särskilt stor skillnad om man kommer upp över 80 fps. Eh, vi hinner bara inte med det fysiskt. Eh, mm. Å andra sidan jag menar, jag är ursäkta, nu kommer franskan igen, jag är lite av en prylbög. Så att, eh, det är klart att jag drägglar över de här siffrorna också. Men det börjar bli fantasinivåer om man, om man jämför med direkt X11 på 13 fps till 120. Mm. Så att det är spännande. Det är en ja, väg för väldigt mycket mer realtidsberäkningar i precis. grafiken. Jag tror det intressanta är det här. Just att det här är ju såklart inför nu Windows 10. Och Microsoft har ju gjort en betydligt större fokusering mot gamers i och med Windows 10. Mm. Det märkte man ju framförallt på deras event De höll ju. det var mycket snack om game, Gaming hit och gaming dit Och då har de låtit folk Eller olika, i det här fallet det Stardock Corporation då. De gör ju väldigt mycket prestandaprogram och, och liknande De gör, gör även spel Men framförallt applikationer För att mäta prestanda och så Och när de då tillåts Göra det här så, så får det Många Särskilt Bland oss gamers då att dräggla äh, lite grann just för att dels så vet man att äh, Microsoft är så pass öppna med att låta äh, andra utvecklare eller vad det må vara äh, Företag ta i tur av det här direkt X12 Och även om det inte kanske är ens klart än så är ju de här siffrorna någonting som man alla bara hmm, undrar, vad det, undrar hur pass bättre det faktiskt kommer att bli För det här kommer ju dessutom implementeras på Xbox One mm -hmm. I och med Windows 10 då. Och, och. Kommer det här ge mer. Liksom effekt. På spelen som släpps. Till Xbox One ändå. Eller kommer vi se en skiftning. I, i hur pass bra. Spelen optimeras på den. Eller ja. Så jag som inte är så fullt insatt i det tekniska. Är ju ändå. bli jag av de här uppgifterna. Särskilt när det inte kommer direkt från. Microsoft utan från en person på ett företag som faktiskt gör riktiga program för prestanda mätningar och liknande. Väldigt intresserad. Mm. Men det gör ju att man kan, man kan skippa förut bestämda beräkningar som light mapping, mirror mapping och så vidare. Mm. Och istället göra beräkningarna i realtid, vilket kommer leda till en mer korrekt upplevelse, mer verkligt verklighetstrogen upplevelse och det precis. kommer tyvärr, tror jag att leda till lite fulare programmering här och var att folk ja, tvingas inte att optimera sin kod. Nej, precis. Ja, nej men det, det vi får se vad det lider, alltså det, det, det här kommer att dra nytta av då flera processorkärnor på grafikkortet och, och med alla de här siffrorna då som har kommit hittills så, så är det ju inte många som inte dräglar vi får se vad för mer information det kommer längre fram. Då. För antagligen så kommer Microsoft inte sluta släppa lite blocker på just direkt X12 och låta ytterligare utvecklare och företag ta i tur med och testa dem. Då. Mm. Så vi får se vil vilken mer info vi får fram. För ju fler källor som kommer fram som kan påvisa att det faktiskt sker en, en, en påtaglig prestandaökning gör ju att det är båda gott gaming-communityt i alla fall för, för Windows 10 sen är det mycket annat som som Windows måste göra sig av när vad gäller då all skit som de har fått från Windows 8 som var rent och sagt ett rent drabbel, men jag tänker inte gå in på det för att blir förbannad mm. um, anyhow, det var i alla fall angående och det är egentligen den enda nyheten vi känner var värd att ta upp ja för Jag förstår, men då tar jag och bestämmer sig att vi överger vår spelnyhetssektion och går raskt över till veckans spelgenomgång. Jag vet inte om det är någon som lyssnar för första gången, men varje vecka så går vi igenom ett spel som vi alla har spelat. Vi nämnde detta spel på tidigare podcast också så att inför nästa vecka så kan ni där hemma även spela med. Veckans spel denna gång var Brothers, A Tale of Two Sons. Det är ett lite intressant spel. Jag vet inte vem det var som föreslog den lilla intressanta delen. Ja, den har nog legat lite länge bara. Jag tror det var något som vi kom överens om allihopa, att det här måste vi nog spela. Ja, det är många som har sagt att det är ett bra spel. mm -hmm. Uh, vi kan ju gå igenom lite och se vad, vad vi tyckte om det. Man kan ju berätta först att det är ju, ja, vad ska man säga, jag tänkte säga plattformerspel, det är det inte alls det, men du går ju runt i, uh, vad kallar man den vyn? Ja. isometrisk. Ja, isometriskt lite mer. Ja, lite isometriskt. Du, du går med analogspak och det är just att du kontrollerar två stycken bröder med varsin analogspak. Vilket gör det lite klurigt att hålla det rätt i huvudet. Eh, vilken som är vem och när de ska hjälpa varandra och hoppa och ena ska hålla i söker och den andra ska inte hålla i söker. Och sen så kommer de bara rablar ner när man trycker på fel knapp och dör. Mm. Men vi kan gå igenom listan och låta Fredrik berätta lite mm. vad han tyckte om sin upplevelse med spelet. Absolut. Det är inte ofta vi får veckans spel som man faktiskt hinner köra helt klart på en vecka. Men det är hans mycket väl med på det här spelet. Det tog för mig typ tre, tre och en halv timme någonting. Och köra igenom. Så det är inte ett långt spel. Det behöver man väl i förhand och för den delen så är det inte en nackdel utan du um, du får tillfall, tillfälle faktiskt att spela ett spel från början till slut uh, och få en liten upplevelse uh, uh, jag, jag vet inte om vi ska säga så mycket om storyn, det är ju ja, man kan säga så här det, det är två söner då till uh, som vars uh, far är döende och de har inte något annat val än att försöka det upp då något så, som kallas då livets vatten och eh, det handlar ju om att man med hjälp av de två bröderna hjälper varandra då eh, de ska hjälpa varandra att ta sig vidare under eh, dessa banor man besöker då eh, stilen är väldigt. jag tycker den är ganska fin faktiskt eh, den är varm och lite, lite den är väldigt mjuk ja är den är väldigt mjuk, precis lite söt så där. Ja, det är lite gullig äh, Nej, locka, det, var det egentligen <laughs> ja, ja, det är lite Men jag tycker det, det finns hela tiden stråk av melanko, melankoli i det Faktiskt äh, Det här med att det är lite höst och, i, I alla fall till början Och lite sådär och, ja, och sen att äh, själva historien i säger. Äh, lite sorglig på en del punkter Och så äh, Men ja, vad ska man säga jag, jag tycker det är ett väldigt fint spel jag tycker om interaktionen mellan de två bröderna där du till exempel vid olika platser kan interagera med objekt är med banan. Det kan vara till exempel att det sitter kanske en gubbe och sover eller det kan vara kanske en, ett barn med ett husdjur. Säg att du kanske träffar på ett barn med en katt och kanske en större broder går fram och katten liksom mot honom medan det lillebror då kan du klappa och en, den spinner och så vidare. Och det här det, det är ingenting som för vidare liksom. Det är inget, inget spelmekaniskt moment du måste ta dig vidare ifrån som du måste klar, klara av någonting eller något. Utan det bara finns med där. För dig att uppleva liksom. Och det, det är ett spel som i många på många fall liksom inte har något jätte, avancerade spelmoment känner jag. Men de de är mysiga och får det att vilja köra vidare Nej, um, ja, för min del jag, jag kan väl faktiskt säga att jag tyckte det var ett fint spel jag tycker att styrningen är förvisso uh, lite att uh, sätta in sig och uh, man vill gärna ha rätt broder på rätt sida av skärmen som motsvarar jo, det, det kan jag uh, definitivt hålla med dig om Motsvara vart du har de här styrspakarna mhm mm um, Annars så blir det som att, men varför går jag inte åt sidan? Ja ah just ja, det är den jag kör på den sidan. Ja ah, okej, okay, det förklarar varför Nästan höll på att ramla i plöret där. Men men. Um, <laughs> Lite svin får man räkna med. ja ja en, en brorsrahid eller dit. Är um, ja, du har ju en till. Ja, precis. Um, vad var du med jag tänkte? Det var någonting mer som jag tyckte jag skulle dissa också. men Vi låter det vara. Det var ingen stor diss. Då hade jag kommit ihåg det. Mm -hmm. Så. Jag, jag, ett fint spel. Rekommendation. En rekommendation från Herr Olsson. Herr Larsson, vad, vad tyckte du? Ja, Jag tyckte om spelet. och Som örebroare får man känna sig lite glad över att det är ett spel gjort av Josefaris, som är herrar från Örebro. Så, lite stolthet härifrån men mm. um, spelet i sig du sa att det är ett spel som går över stort känslomässigt valv över hela spelet men jag tycker att det tar både på bra stunder och lite ledsamma stunder så att det är ju en bredd där på spelet tycker jag att det är ju inte bara som liksom glalalalala genom hela spelet utan att det har ju vissa stunder som har ett stort djup som att man blir berörd berörd av Jag är särskilt början där med mamman och så mm. och, och sen, sen särskilt slutet då Och den ja, jag precis, säga, det säger, men att äh, känslomässigt så går man ju upp och ner genom spelet, det kan vara bra stunder när man gör någonting i spelet äh, till exempel att äh, det här med att man klappar en katt man ser att liksom, det är liksom olika för olika karaktärer att de reagerar på olika saker och omgivningen lika så. Mm. Och det tycker jag är ju skönt att det är ju variation att det inte liksom båda bränner exakt likadan och de är ju väldigt beroende av varandra genom olika sitser. Båda liksom stöttar varandra så det är inte bara den ena. Vilket jag tycker är, mm. sen tycker jag det är ett väldigt fint väldigt spel också. Det är ju inte den här som jag alltid brukar säga brun brudgråsörja utan det är ju väldigt fint. Och sen tycker jag om att. Även i bakgrunden, när alltså, man är inne i grotterna så man, kan man se långt ner och se troll som håller på att arbeta. lite grann som gör att spelet känns lite mer levande. att Det inte bara liksom ett platsspel att man bara springer igenom och gör sina saker. Man kan gå och utforska och titta. Liksom. Det finns alltid någonting intressant att kolla på. Um, sen kontrollerna är ju lite speciella. Liksom. Det här är ett spel som kräver kontroll. Um, vilket du Lotta upptäckte liksom, när du tänkte att ja, men jag ska sätta mig spel och spela bara. Ja, har du kontroll? Ja, fast nu har vi andra bud i chatten här. De säger att det går att köra med tangentbord och mus. Jag vill säga det var ingen som försökte att köra med tangentbord och mus för att när jag skulle gå in och handla spelet så står det nämligen på Steam-sidan att det här spelet måste spelas med kontroller, det går endast att göra det. Men tydligen så kan man spela med WASD och piltangenterna på tangentbord också. Och i optionsmenyn så finns det också så man kan ställa in en bindings för eh, tangentbord. Men det är som sagt, det fick man reda på först när man väl startade spelet. Men det är nog rekommenderat att köra med kontroller. Mm. Mm. Tack Rob för det. Men ja, det var ju lite grann jobbigt ibland man sprang med bröden och de hamnade på fel sida. Och man försökte springa åt ett håll som märkte man, att, varför springer man åt varsitt sitt Jaha. Fel duscha är på fel sida och jag tog ett exempel här innan vi började att det finns ett ställe då man har ett rep emellan sig och ska svinga emellan olika saker. Då fick man sitta och tänka, okej, okay, lillebror är på vänster sida, trycka på den knappen, ska släppa, eller släppa på den knappen, hög, storbror på vänster hög, sida, vänster, hög, vänta nu, vilken är jag ska svinga med? Fan, vänta. Det är lillebror jag ska svinga dörr, alltså vänster, höger, ska släppa, oh, Så ibla, ibland var det lite grann att man fick sitta och tänka till lite grann. Men det var en del av utmaningen, att man fick ju lära sig allt eftersom. Att försöka kontrollera det Ju mm. längre in man kom desto lättare blev det ju, för För man, man vande sig ganska snabbt vid spelschemat. Men och sen, som Fredrik sa, det gör absolut inte att det är ett kortspel, spel. Utan jag tycker det är en lagom längd för ett sånt här spel det känns som sagt skönt att kunna spela igenom ett spel under veckan, det tog mm. mig runt ja, fyra timmar kanske att spela igenom det och jag gjorde det i en sittning jag, tänkte, jag kände så här, att ja, men nu ska jag köra veckans spel så att man ser man och bara ja, kör vidare det är, så kan jag liksom fortsätta imorgon jag kör någon timme idag och sen kör jag någon timme imorgon, så verkar ja ah, det är slut ja okej ja det är ett bra, ett bra spel överlag från början till slut och man fick följa med dem så jag, jag tyckte det var riktigt bra, så det varmt rekommenderat. Det ju tilläggas att med tanke på att det färre så märker man det också för att det är väldigt filmiskt i sitt sätt att hantera scenerna. Här, du gör panoreringar, du gör övergångar, du gör mm. transitions och sånt väldigt bra och eh, flytande så att säga. Så... Och, sen, och sen hade de ju det här fina gibberish-språket, det var inget riktigt ja, språk. Det var, nu, man... det var precis det som jag tänkte dissa förut. <laughs> <laughs> eh, för jag tycker att visst, jag förstår till viss del varför de har det för det känns som att då kan man appellera betydligt fler människor eh, än, än kanske man väljer ett specifikt språk. Men å jag hade gärna sett att i och med att de har så mycket gripande scener så om det hade varit på ett existerande språk så kanske man skulle kunna ha fått en betydligt eh, mer insikt i vad de känner och så. Så där är egentligen det enda negativa och det, det är inte mycket negativt överlag utan det, det förbi ser man ganska snabbt det, när man alla ja. Men om vi ser så här att det var ju i alla fall inte alla, en sån här gibberish alla magica för det är ju mer ett komiskt språk <laughs> de använder använt i magica det är lite, lite svenska inblandat i det. Så jag tycker de det, det blir lite det här. så här att de, det blir lite parodiskt ibland för det känns som att de men jag, men jag känner att det var ju helt okej okay att köra på det sättet för man, mm. man får i alla fall ut vad de vill ha sagt eh, så som de har gjort senare yes. när de pratar. Man förstår ju den stora gesten att oh, vi måste skynda iväg och oh, jag kan inte simma över det här, jag är rädd. Så man fick ju de, alla de bitar de fick men fast det inte var på ett riktigt språk. Så för min del så var det liksom helt okej. Okay. Det, det, det förstörde inte hela spelet i sig. Nej, alltså jag måste faktiskt hålla med dig där, Danny. Att jag tycker snarast det är ett plus att det inte är ett eh, faktiskt språk. Just för att det, det behövs inte. Det är så väldigt tydligt i och med att det är så filmiskt, så sceniskt. Eh, så jag känner att de förmedlar det ändå med eh, gester, med ansiktsuttryck, med musiken eh, och så vidare. Precis, det, var inte, det var inte så svårt att förstå den tematiska delen att Vad är det för något som händer i scenen just nu ah, Okej, okay, vi måste gå in och snabbt Eller, åh oh, jag är rädd så Det, mm. det, det spelas ut rätt bra på karaktärerna ändå så man förstod ganska ja, väldigt det, väl Jag, jag det tror var. det är det som är till fördel just för Fares då, Att han kan få in det finiska Hade det varit en sämre eh, person som skötte den biten Så skulle det bli betydligt mer eh, ja, då är det alltså, Avbrytande att... av din, din immersive liksom, spelupplevelse. Mm. För det fanns stunder som jag kände ja, men det där, kändes, det där kändes bara konstigt när jag Och då, om jag tänker där då har jag brytit mig ur liksom, spelupplevelsen känner jag. Mm. Mm. Eh, till skillnad från om du kanske haft, haft det på engelska så skulle det ha kanske varit betydligt mer flytande i, i, i själva storyn. Nu som sagt det kommer man förbi ganska snabbt. Eh, men det var i alla fall in, vissa stunder då som det bröt ut lite. Men annars överlag... Inga mm. Ska jag ta och dyka ja, in Och säga vad jag tycker Fruktansvärt gulligt spel Måste jag säga Jag kom det <laughs> Japp, ni mm. kommer inte undan Nej. Det är Jag tycker det är snyggt gjort Det, är relativt, det tar relativt Liten plats 1,4 gig För mig så Uh, det tar inte särskilt mycket prestanda, det kan inte riktigt köras på en halvrutten rabarber men definitivt inte på en rutten potatis uh, Okej, har men... vi någon <skratt> sån chart någonstans som uh, reflekterar det här <skratt> att en rutten potatis är det här ser ju minimum requirement uh. japp vi, vi, vi får uh, fixa det vi får rita upp det, um... det kommer du på twitter inom kort <skratt> precis men skaparna har gjort mycket med de enkla resurser de har använt. Det är, eftersom man kan interagera med väldigt många olika objekt i varje scen så betyder det att de, det inte bara skyboxes överallt. Visst, till exempel som de här jättarna i gruvan eller den här stora staden man går igenom. Mm. det är klart att de är ju antagligen en del av en skybox men på det stora hela så är det väldigt många faktiska objekt vilket kräver en del prestanda och en grej som jag blev väldigt nöjd över var just det här som du nämnde att man kan interagera med väldigt många olika AI och AI-entiteter och inte bara så har de ett eget unikt beteende utan de reagerar dessutom olika beroende på vilken bror du går dit med och beroende på i vilken ordning du går dit med de båda bröderna eh, vilket är en snygg detalj eh, på ett annat förhållandevis enkelt spel eh, det är ju inte jätte avancerat grafiskt det är inte egentligen jättetekniskt i kontrollerna det är, det är klurigt att hålla reda på vilken beror som är vilken men egentligen du har, du har dina triggers och du har dina analoga styrspakar och det, det är det du behöver ehm. på tal om det förresten så kommer jag fram till att antagligen så har man en fördel när man spelar det här spelet om man har spelat ett instrument eller liknande tidigare Speciellt ett som använder två händer, som gör två saker samtidigt, <laughs> eller olika saker samtidigt. Mm. Jag blev tvungen att lära mig en sak som flötist, så har jag de mörkare tonerna i skalan i höger handen och de ljusare tonerna i vänster handen. Och då vill jag ju ha självfallet den äldre broden i höger handen och den yngre den i vänster. Men så var ju inte fallet, så det ställde till lite problem i huvudet på mig i början, men annars så tror jag att det gick relativt snabbt. Men som sagt, det är bara, jag tycker det är intressant att få den nya inputen. En ny take liksom på hur man interagerar med spelet och att det blir ett extra moment att försöka hålla isär de här båda bröderna och samarbeta med sig självt. Um, lite andra uh, roliga um, stads och så vidare. Eller ja, stads vet jag väl inte. Men um, spelet är gjort av företaget Starbreeze. Uh, svenskt. Uh, med tanke på Fares, kanske. Uh, de har också gjort uh, spel som Chronicles of Riddick, Escape from Butcher, Butcher Bay, uh, Payday och Payday 2 och så vidare. Um, är det, det de som har gjort det? Jag tyckte Jag tyckte de kände igen sig att... Ha, är det de? Ja, ja. Mm, mm. Riddick är de ju väldigt kända för, för det var ju... En av de få licensspel som faktiskt var riktigt bra. Faktiskt. Mm. mm. Uh, och det märks att de vet vad de håller på med. Uh, det känns överlag lite som ett konsolspel i och med att det är ganska simpelt i uh, prestandakrav och grafik och så vidare. Men... Uh, funkar väldigt bra på PC i alla fall med eh, kontroller till Ja, det är väl typ eh, det jag har att säga tror jag mm. okay, ja, Då tar jag över och går in lite på vad jag tyckte om själva spektaklet och eh, intressant upplevelse det tog som sagt det, det första man märker egentligen är ju kontrollerna, att det är en analogspak till den personen och en analogspak till den personen och så sagt, sagt, som en pianist så hade jag ju bröderna i rätt händer tänkte jag säga, men det var inga problem där, men det var just att man är van att spela spel med den här kontrollen och det, var, det hände väl någon gång tidigt i början att jag försökte ändra på kameran och det slutade med att lilla brodern sprang runt bara i en cirkel och det kamera jag tyckte skulle gå. Men It's not a bug, it's a feature. precis. Det tog lite tid så man måste ha alla andra nämnde det också att man måste ha dem på rätt sida av varandra. Du måste ha liksom ja, den, hö, den större brodern måste stå på den sida om den lilla brodern för annars så springer de mot varsitt sitt håll det så här, Nu börjar de glida ifrån varandra så kan man korrigera och då springer de bara mer ifrån varandra och då blir man knäpp till slut. Men Intressant, definitivt intressant. Så att eh, en positiv upplevelse. Väldigt minimalistisk i eh, hudden och sånt där. Att jag direkt när man kommer in i början så att du tar din döende far till eh, läkaren, tänkte jag säga. Någon så här, en gammal gubbe i vit skägg. Läkare, självklart. Som ger upp eh, en bild bara som säger att här, någonting, och sen så ut. Och där kände jag direkt när man stod utanför huset. Jag förväntade mig som har spelat MMOs så en ofantlig mängd just nu kände att jag började få en minimap med typ en prick som säger att du ska springa hit och sen pil som pekar hit bort. Men det var verkligen, det var helt blankt. Det var, det var inga health bars, inga, ingen tid, inga poäng. Inga liksom tryck på den här knappen för att göra så här. Ingenting, det var liksom... Bara rent grafik. Ingen HUD överhuvudtaget. Det där är ju verkligen, det där var ju ett, ett medvetet val från Faris sida. Eh, har, för då får du verkligen ut en betydligt mer filmiska upplevelser. Precis, på, precis. Ja. Och det var något som man inte, som, som jag först bara var van vid. att, eh, Okej, okay, jag vet vad jag ska göra egentligen. Men nu vill jag ändå få den här pilen som pekar. Att jag hade vant mig vid den. Så att när det där inte kom fram så var jag tvungen att säga... Eh, okej okay, så gå och vänta ett litet tag sen vart är det jag ska och sen när man väl tittar runt omkring så att, att det är förmodligen den här gången för att det är det enda stället jag kan gå till och man började se att okej okay, vart är det jag ska här uppe och sen ser man att ah, det kommer en gubb med en liten pinne och ställer sig förbi tänker, det är förmodligen inte dit jag ska då mm. Nej men man blir ju uppmuntrad från ganska tidigt stadium att faktiskt utforska vägen och testa lite olika saker Mm. Ja men jag tyckte det var rätt roligt med men alltså, ni har sagt allt som jag behövs sägas om det redan och jag tror att det är en rekommendation från alla oss det är som med Portal 1 också på sätt och vis att ett spel behöver inte vara långt för att vara bra, det kan räcka med en 3-4 timmar och man, man vill inte att det ska vara kortare men man vill heller inte att det ska vara längre utan det är en bra längd att kunna ta sig igenom ett spel ibland och det är självklart att man vill ha de här 100 timmars spelen men ibland kan ett kort, litet, kort och kort vara trevligt också Mm. Bra sagt. Men då tror jag att vi har fått en rätt bra summering från alla oss här genom det här spelet. Så Brothers, A Tale of Two Sons. Mycket rekommenderat från oss här på Nerdly. Nästa veckans spel, om ni vill spela lite i förväg och vi kommer även spela under veckan då, så vi talar om nästa vecka, är en genre som någon kallar för parkour-FPS. Jag vet inte vem som kom på den, men det är Mirror's Edge vi tänkte spela. Jag tror det här spelet heller inte är jättelångt. Men jag kan inte lova något, det var väldigt länge sedan jag rörde det. Mm, men också lite annorlunda eh, interface och, och kontroll i det. Ja. Men som sagt, mm. nästa vecka då blir det full mm, diskussion mm. kring Mirror's Edge. Men vi tar och lämnar veckans spel och eh, går över till... Eh, om, vi har inga extra nördämnen idag som vi tänkte ta upp. Nej. Det är nog bara veckans diskussion. Då blir det veckans diskussion. Eh, vad har vi att diskutera den här gången? Jag uh, Jo, just det. Det var ju uh, gistanes... Grabbarna här började lyssna för mycket på mig. Jag förstår <laughs> inte riktigt hur det gick till. Um, men det är en grej som jag röntar om genom mellanrum. Och det är de här enorma gränserna som finns mellan PC-spelare, konsolspelare och alla konsolspelare sinsemellan Och mobilspelare. Eh, att man möts av så enormt... Så en... Oj, gisternas, nu vet jag inte vad som händer. Nu håller Danny på att skojar med oss här. Ja, det är bara någonting är om här skiten. <laughs> Hans högkvalitetspotatis eh, <laughs> låter trevligt extra Lotta igenom sig. Den har blivit infekterad. Så Lotta, vad sa du? Ja, ah, kul. Jo, eh, det här att man har så joggans mycket olika fördomar beroende på vilken sorts enhet man sitter och spelar på. Att man kan ha jättetrevligt att diskutera spel med någon ganska länge och så säger man, jaha men vad sitter du på för maskin då? Och helt plötsligt så kan det byggas upp de här enorma isväggarna mellan en och det blir så fruktansvärt otrevligt med ens. Uh, och visst, vi har ju det här Jättekära gamla kriget Mellan alla konsoler sinsemellan och konsoler Mot The Glorious PC Master Race Som de Så fint kallar sig <laughs> uh, <laughs> Maxmanbror alltså <laughs> Precis, precis uh, att Det är PC jag spelar på absolut mest Men uh, i alla fall Mm -hmm. Men de som jag tror blir absolut mest mobbade det är de som man, man träffar någon man börjar prata spel och så tycker jag ja ah, men jag är också gamer. Jaha, vad, vad spelar du på för enhet då? Ja, ah, när jag sitter på min Samsung Android. Okej. Okay. <laughs> så, så spelar typ Angry Birds. Japp. Yep. Och jag tror att det är väldigt många gamers och som sagt, det här diskuterade vi också. Vi vet inte om det här är en generationsfråga eller inte. För att vi måste ju faktiskt erkänna att det finns de generationen under oss som faktiskt börjar spela spel. Läskigt nog. Det handlar inte om att vi blir äldre. Det är bara de som blir det. Vi är alltid konstant samma ålder. Precis. Det är min teori i alla fall. Mm -hmm. Men... Det det känns som att så fort någon säger att jag är mobilspelare så tappar den i anseende. Mm. Och ärligt talat, om man ska vara helt krass, om vi jämför en van, alltså run-of-the-mill generic standard smartphone idag med Gameboy. Ärligt talat, det är ganska mycket mer ljus i våra telefoner. Milt sagt, mild sagt. Och jag menar, om man skulle börja dissa Game Boy nu. gissas vilken hate wave som skulle slå emot. Den. Det är uff. Observera jag tycker om Game Boy. Jag, jag mobbar inte Game Boy. Jag säger bara att tekniken har ju gått framåt en bit. Frågan är ju spelen. Precis. Och jag tror att väldigt mycket av problematiken ligger i kommunikationen mellan tillverkare och, och spelutvecklare och eh, klientel för att jag tror inte att kunderna jag tror inte att användarna har hajat hur mycket fräsigt man kan göra med mobilen idag och därför blundar de för möjligheterna och de tänker, ja ah, men man kan ju köra typ Flappy Birds och Bejeweled uh, och visst, det är alldeles utmärkt att mobilspel, jag snackar inte skit om dem men man, man greppar inte hur mycket man kan göra Eh, som, som vi nämnde här, eh, till exempel med att använda mobilens styro eh, Går visserligen kanske inte riktigt hem hos alla Eller hur var det nu Fredrik? Nej, jag tycker det, det för min del så är det någonting som kommer att tappa eh, Mycket känsla i spelet när jag måste vrida och vända på allting så Jag vill ha en rak upplevelse så jag kan fokusera på skärmen Utan håller på att på huvudet dit och dit men men menar det här är ju ändå en vanesak och det är en feature som inte finns, inte kan finnas i en stationär enhet eller i en konsol på samma sätt jag menar okej okay, visst om man inte räknar med typ Wiimote och så vidare men och, och du kan inte använda GPS med en PC du, det, det bara funkar inte Uh, så att telefonerna har och padder och plattor också nu uh, inte att förglömma uh, så uh, har så fruktansvärt mycket mer möjligheter än vi vill erkänna och uh, jag, blir, jag blir lite gnällig när folk inte uh, bara tycker ah, så du tycker om spel, ja men awesome nu är vi bästa kompisar, spelar ingen roll hur du spelar dem nu, nu är det ju så att när, när det kommer till spel så handlar det ju om spel. Känner jag, jag, jag har ingenting emot för att tillhöra tillhör den här PC Master Race, uh, filthy casuals och bla bla. bla. Uh, när det kommer till folk att spela spel så är det oftast spelen de spelar som man har någonting gemensamt att tala emot. Att folk spelar spelet och att är ja ah, spelar du spel? Ah, vad spelar du för något? Det är det ju mer än vad spelar du på? För när någon säger mm -hmm. så här, ah, jag spelar på mobil säger jag, ah, ja vad kul, är det någonting som eh, som jag har spelat själv? Förmodligen inte, jag spelar inte på telefon. Men jag menar man märker ju när man spelar, ah, jag spelar lite Dungeon Keeper 2, ja ah, det var ett bra spel Och, Ja, oh, lite Diablo 2. Ja, oh, det var ett bra spel. och Starcraft-originalet var ett bra spel. Och det är då man börjar liksom tala med varandra. Det är då man blir de här bästa kompisarna. När man har spelat spel som den andra har gjort. Bara att den andra spelar... Nu finns det så mycket spel att två stycken gamers på nästan samma plattform kan även de kanske inte komma överens och att bara, oh, du körde det här? Och bara, nej, vad är det för något? Ja, ah, det är sånt här spel. Ja, ah, det låter inte alls som min grej. Har du spelat det här spelet? Bara, Va? Nej, finns det ens på den här konsolen? Vad är det för dumheter? Ja, nej visst, absolut. jag menar Man måste inte älska alla, men jag menar, enda upplevelsen jag har personligen av Chrono Trigger är via min telefon. Och ja. äh, ärligt talat det, det funkar alldeles utmärkt. Mm. Man, man kan om man vill så finns resurserna Precis Just om man ser på alla de här titlarna det finns ju hur många som helst och jag tror att precis som Max sa där lite, det är just spelet det hänger på för min del, jag har väldigt mycket spel jag spelar väldigt mycket, jag spelar jag kan säga utan att skämmas att jag spelar egentligen alla Angry Birds-spelen och nu senast också Angry Birds Epic som är deras rpg spel. Cool. Och det är, det är bra. Det är bra. Mm. Um, sen att det finns, allting handlar ju om uh, hur utvecklarna har valt att göra sitt spel. Om det är uppenbart cash-in eller om det är uppenbart att de faktiskt har försökt nå någonting. Att de försökt nå någonting. <coughs> ja. uh, det finns, jag spelar till exempel Jelly Splash från och till, vilket är i princip som Candy Crush, men... Uh, du kan komma vidare på banan utan att skicka efter 40-11 och sånt. Cool. Så de har förstått där att du, du som spelare ska kunna liksom bara spela. Sen kan du komma vidare om du vill betala betydligt snabbare, men det är inte nödvändigt till skillnad från vissa andra spel som kanske lottar den Um, ja nej, jag, finns... ursäkta, jag är bara <laughs> lite hostig Ja precis, annars så finns det faktiskt väldigt mycket eh, coola spel Som Ridiculous Fishing till exempel Som är ett spel där man eh, ska fiska upp väldigt, väldigt märkliga fiskar ur havets djup Och allting handlar om att komma så djupt som möjligt Och du har till handahållen en motorsåg att du kan fiska med till exempel för att Varför neråt. inte? Uh, och sen bara när du får upp fångsten så ska du såklart uh, med hjälp av kanske en eller liknande skjuta varenda fisk när den flyger upp i luften. <laughs> Ett jätte jätteroligt spel som förvisso är ganska kort men uh, kostar typ 40 spänn. Någonting. Men du får en bra spelupplevelse och det finns väldigt mycket uh, utrymme på den mobila plattformen om mer... Uh, Unika upplevelser som det som du nämnde förut. Det här med att det kan vara gyro eller det kan vara angående GPS till exempel. Och där är till exempel Turf, alla dessa Turf-spel. Någonting som, som jag känner är ganska äh, synnyckel. Äh, någonting som är väldigt speciellt för äh, mobila plattformen. Som till mm. exempel jag kör Turf Wars där du ska ta, bara ta en, en, en plats där du befinner dig. Trycka och du äger den platsen och så kan man kriga om den platsen då. Cool. Och, eh, om du reser någorlunda mycket så får du då Turfs i olika länder och så kan du få statistik på, oh, ja jag har i 15 länder och sådär liksom och så. Och det cool. gillar man. Ja det finns, det finns väldigt mycket utrymme och sen finns det klassiska spelserier som faktiskt finns även. Det finns, du kan spela allt från Uno, Jazzi och sådana här till bilspel, till RPG, till alla möjliga spel som finns eh, även på vår gamla heliga plattform PC. Så jag tror att om det är någonting som kommer växa extre extremt mycket så är det inom de närmaste åren eh, mobilplattformen. Sen hur utvecklarna väljer att ta det här de ser ju att det finns enorma pengar i det. Och det är klart att de som är extremt casual, de som har en mobil och kanske spelar en gång var tredje månad på något generiskt spel bara, kanske tar ner den där appen som, som har mycket skit i sig. Men folk är inte dumma. Folk ser igenom det och det kommer till ytan och sen försvinner de spelen och så är det bara en bra kvar. Man kan hoppas. Ja, Developers, fine. we're fine. watching you. Jag har ju... ja, Anno online på min mobil. Ooh. Det är bra skit. Är det så att du ska åka till olika städer med GPSen och så får du handla däremellan? Ja, det är Annoserien alltså. Den som jag hörde. Anna, ja. Vad ja. är <laughs> inte nu? <laughs> ja. Ja, ja. Sen är det klart, jag tycker förvisso lite, men det här är ju, har ingenting med den här diskussionen att göra kanske fullt ut, men det är just alla de här companion-apps som släpps. Vissa är bra, men många inte lika bra. Det känns lite bara som att de försöker kassa in lite extra och kanske vill att du ska ha den specialutgåvan av spelet bara för att du ska kunna få utnyttja lite ditt och detta. Men... Jag ser i alla fall att det finns en stor framtid och med tanke på det som har sagt som eh, prestandan inom de närmsta åren så det skulle bli intressant att se. Mm -hmm. Så att fler eh, coola spel till eh, mobila plattformar, utvecklare. Do it now! Ja men så jag hade, sen, ja, men sen mm. hade vi också det här, det var en uh, artikel ganska nyligen om att uh, tävlet och sånt kommer ju de går ju upp i prestandard hela tiden och att de snart kommer gå om. De... Mm. Eh, snart kommer de gå om eh, konsoler. Eh, vi nämnde ju det eh, som hastigast eh, förra podden. Mm. Precis. Så vi ser ju där att det, det är en stor marknad och sen Sega vet jag också gick ju ut med att de skulle banta ner sitt, sina grejer och gå över till mobilt och Online bara. Så vi ser att de har ju också sett att det är en del av framtiden att det är där de siktar in på mobil och online. Det är där pengarna finns ju. Ja. Mm. Det kommer väl splittras mer och så. Vissa företag går dit, dit pengarna finns de andra går det man faktiskt vill. Vi vill inte nöja oss med online och mobil. Vi vill gå på det kraftigaste. Det absolut. Vi vill, vi vill kräva att folk måste köpa nya datorer nya grafikkort och processorer måste utvecklas för att köra, köra våra nya teknologier. Så det är en passion mot eh, girighet, tänkte jag säga. De som vill ha pengar till de som vill ha ära. Mm. Yes. Men det var min rant mm -hmm. <laughs> Känner du att du har fått ut allt du vill ha sagt? Nu? Fick, är du nöjd med ditt rant här nu? Ja, jag, jag tror att det, det är nog... That's it for now. <laughs> Det, det kanske somlas på lite igen så småningom men ja är okej. Good, good, good, good Japp, Då så känner ni oss nöjda med denna diskussion mm. Då hoppar vi över till uh, vårt sista segment här som är våra lyssnarmail mm. Mm. Uh, Ja, jag tar ordet där då uh, Det har kommit lite mail i veckan och uh, Låt oss det. Ja vi går igenom från start. Vi har fått tillbaka från... Är det chefen? Ja, där. Chefen! Ja, det gör chefen! Och han skriver som följande då. Hej, goa nördar. Här är jag igen. Ja, hej tja! Jo, eh, jag vill bara säga att senaste avsnittet var riktigt intressant. och Framförallt veckans diskussion då om våld. Då var våld i spel allt, ja. Han har bara skrivit våld. Så jag vet inte om... <laughs> om har lyssnat på något annat kanske... Nej. Ska vi slåss? Eh, ska vi slåss? Vad gäller diskussioner så är jag nyfiken vad ni har att säga om e-sport överlag. Och framförallt vad ni tror kommer bli framtida titlar som kan tänka styra upp e-sporten. Och framförallt kommer Dota 2, CS och inom situationstecken klassiker fortsätta vara aktuella i vinnlighet. Ja. ja, det beror ju på företagen som håller i spelen. Jag menar, som vi ser just nu. League of Legends drog ju upp något extremt med tanke på att de riktade in sig på det där och stödjer det fortfarande. Jag tycker att de har bland det bästa produktionsvärdet i e-sport just nu så att jag, jag spelar inte spelet, har inte spelat det på en evighet men jag sitter fortfarande och tittar på det varje helg men just vad är hans fråga angående framtida titlar, jag vet inte på raka arm finns det några titlar som komma skall som vi kan tänka oss, om det här är kanske är nytt och fräscht som mm. kan passa för e-sport något jag skulle vilja se är evolve ja, mm. jag tänkte precis säga det det vore intressant men vi har ju också spel som mer liknar de gamla klassikerna Heroes of the Storm och Overwatch till exempel mm. det här är inte en Blizzard-fangull som pratar, jag lovar mm -hmm. <skratt> <skratt> Anyway, <skratt> moving on. Yeah. Ja. ja, men som sagt, där har vi i alla fall en titel, det som vi skulle kunna tänka oss. Jag kommer inte på någon ytterligare titel som kommer skall, men andra lyssnare får gärna mejla in och säga vad de tror kan tänkas bli framtida titlar på nordliv.hopmade.com. Sen då, som en rolig diskussion, fortsätter han... Även om det knappast är något kontroversiellt. Vilka sequels skulle ni vilja se, vilja se på spel som kanske inte kommer på länge? Ni nämnde Portal 3 och Half-Life 3. Men mer bredare. Vilka tvåor, eller treor eller nya delar helt enkelt vill ni se? Triple Smiley. Jaha. Uh, vilka ja. vill man inte se? Eller på så här? Precis. Jag kan säga Civ 6 Måste ju komma någon gång <laughs> Ja det är väl dags menar Dungeon Keeper 3 Skulle jag gärna vilja se Baldur's Gate 3 <kör> mm. Yes oh, det, finns... usch, det var någon som sa Någonting äckligt i chatten precis du... Candy Crush turneringar Ja, ja. <här> <här> Nej Bara, bara, bara nej Okej okay? Vi låter Cloudseeker ta hand om och moderera chatten och låter turneringförslagen inte komma högre upp än så här. <laughs> mm. ja. Men vad gäller just uppföljare? Jag inte, har ni några spel som känner? Det här vore jätteroligt om ni kommer uppföljare på. Heroes of Might Magic, om det är en uppföljare som faktiskt är trogen den riktiga Heroes of Might Magic den bästa Heroes of Might Magic ever nämligen Heroes of Might Magic 3. Inte några joggans femman och sexan tjafs. Okej? Okay? <laughs> okay. Jag skulle kunna säga så här, även fast det släpps spel till det så skulle jag vilja se ett värdigt Final Fantasy-spel. De släpper ju massivt. Mm -hmm. Final Fantasy 15 släpps ju... Är det nu senare i år det kommer det ut? Eller är det nästa år? Skitsamma. Det har inte kommit något bra spel. Det är riktigt... Du tänker på singelspel spelet. då, alltså? Ja, singelspel. Det är riktigt bra... Fine Fancy, det måste jag faktiskt säga, tycker jag är Final Fantasy 9. då. Och sen efter det här så har det bara gått ut. För jag skulle ha sett ett riktigt Fine Fancy. Alla de klassiska spelen. Bra upplägg, liksom spel som gör att man känner någonting för dem. De, de här med Lightning och sånt, det, det ger ingenting. Jag skulle ha en riktig, riktig Fine Fancy. För en som har nyligen spelat Final Fantasy 13 så kan jag hålla med dig lite där. Jag vet varför också. Det är för att det är för mycket anime -inslag. Final Fantasy, the cutscene Ja, men mm. det är just att karaktärerna är uppbyggda av anime-arketyper nästan på sätt och vis vilket mm. gör att jag som tycker om anime tycker om den typen av, men även den blir långtråkig att det är en såna standardarketyper att jag vet allt som kommer hända innan det kommer hända för att det är så klisché och det är inte alltid bra utan de bara kryssar av checkboxer som man säger och att ja, vi ska göra det här och det här och det här Combaten tycker jag är intressant i 13, men det är, storyn är ju, ja, den är väl bra, men den utspelar sig, karaktärerna är ju så tråkiga. De har gått så långt ifrån vad som, vad som var bra med Final Fantasy. Jo, precis, Fantasy. precis. Så, ja. mm. det, är, det är som sagt, det är ju en spelserie som du kommer att utspela till, men ingenting som jag tycker är riktigt värdigt Final Fantasy i namn, de kan dra mm. om så. dem rakt upp och ner Uh, ja, jag skulle kunna säga att uh, Machine Games uh, som släppte nyligen, och de, de är ju svenskar, lite, lite patriotiska. här men Wolfenstein The no, New Order som de släppte blev ju en ganska stor succé och mm. jag hoppas att de får förtroende igen att göra en uppföljare på det och behåller estetiken och tonen och framförallt gameplayet uh, och uh, göra lite nya takes på det. Ja, det skulle jag jättegärna vilja se. Jag skulle faktiskt nästan kunna säga att jag skulle nästan köpa det på direkt. Men mm. låt det ta två, tre år åtminstone. Mm. Ja, är, alltså... Det är, det är det... Ja, kör Lotta. Hellre en välgjord uppföljare som tar lite tid på sig än någonting Absolut. som bara kastas ut i brådrasket. Det är bra Lotta, du sa där jag ville ha sagt satt. Så. <laughs> excellent, excellent. Så mm. jag, jag har alltså börjat investera dina tankar med min logik. Eller är det tvärtom Precis Ja mm. ah, nej jag är så sjuk i huvudet så att det kan inte bli mycket värre än så här ah. Då känner inte du mig tillräckligt väl mm. Men där, där har vi alla fall ett antal olika eh, spel som vi skulle önska eh, fortsättning på eh, Men eh, chefen avslutar då men så slut för idag Tack för er fortsatt sköna podd och hoppas ni tar upp detta i nästan alltid Då gjorde vi aldrig mm. Aldrig ni är så Jesus. negativa, pojke. Jag har inte sagt nej. Vi fortsätter med ett mejl från Micke. Tjena, Micke! Tjena! Han skriver, Tack för en riktigt bra podd. Skönt för en kille som jobbar på nätterna att lyssna på. En mm. fråga... Ja, det här var ju en intressant fråga. Om ni fick <laughs> välja en spelfigur som bäst passar er personlighet, vilken skulle det då vara? <laughs> Oj. Jag hade. Den där skulle jag nog ha förberett mig lite på. Kan uh, vi få återkomma nästa vecka om det här, kanske? <laughs> Måste ta en spontant nu. Ja, det kanske är roligast. Då blir de här riktiga... Ja, jag skulle vara horny från Dungeon Keeper, då. Okej! Okay. <laughs> <Okay. laughs> han heter ju där, stora jävelen I see, quite. Mm -hmm. Ja, Yeah. Jag, jag har inga andra förslag här <laughs> Alltså Ibland så passar jag väldigt bra in På uh, Female Barbarian I D3 <laughs> Okej okay. Cutter Då... Chase. <laughs> ja. chase jag, jag skulle säga att jag är Gypplaren från uh, Discworld I så fall ah, okay. <laughs> Mm Love jag, jag, jag, jag, skulle, jag skulle sätta mig som stackars den eh, och så kommer i huvudet direkt Jag vet inte om, om man vill vara Eller inte här Jag vet inte med Dannis val heller där. Eh, Men jag tänker på Sephiroth Och då tänker jag speciellt eh, Crisis Core, så prequelen Innan från Fantasy 7 mm. Mm. Hur han var då men det, Ja ja men kul Ni kommer ju på lite i alla fall bra, han fortsätter då det är ju ingen jätteviktig fråga men ändå kul att veta så vi kunde ha skippat det men nu gjorde vi det i alla fall spåret med eventuella serier i antågande som Fallout, om det nu blir till att stämma av alla döda, oupplivade pausade spelserier Om det här är nästan samma fråga som var vilken, vill ni helst se en ny del av? ja, lyssna på tidigare svar Dessutom utöver er podd Bra som den är Vilka andra spelpoddar rekommenderar ni? Helst svenska som är mm. Ja Fredrik och ni andra det får ni, Jag lyssnar inte på några svenska Jag lyssnar knappt. jag lyssnar bara på en spelpodd Och en amerikansk mm. Har ni några? Jag vet inte Det enda som är svenskt som jag faktiskt lyssnar på Jag kan ibland se på Sveklockers Den har en fredagspanel det är väl det enda svenska jag faktiskt lyssnar på. Resten har jag bara på engelska. Och det är ju Giant Bombcast och Co-Optional där också som primärt. Sen har man en hel hög med andra dumma podcast. Beroende på hur mycket tid man har och vad man håller på med. Mm, jag, jag måste hålla med. Jag lyssnar uteslutande faktiskt på engelskspråkiga pods. Mm. Dumt nog. Då är det väl bara jag som kan plika in, för jag lyssnar på Petri Spels poddavsnitt. Ja, det är Men framförallt de två jag lyssnar mest på är Overkligt och Nördigt, som har ett väldigt väl igenkännande namn där. Men... Eh, de här två poddarna är enligt mig de bästa poddarna i Sverige. Och, eh, Utöver oss alltså. Eh, uh -huh. eh, ja, jo. <laughs> ja, självklart. <laughs> eh, men nördigt, de har ju fokus på spel. Men också comics och film och tv-serier. Vilket jag tycker är jätteintressant. Och eh, har väldigt bra personligheter. För de har lite blandade. Det kan vara det är eh, en som eh, jobbar för Svenska Dagbladet. Och en som är eh, liksom, och så vidare. Så de är väldigt, väldigt slipade. Och de har genuina öppna åsikter och väldigt förhållslöst liksom i mm. sitt upplägg. Eh, overkligt är betydligt mer eh, snittigt på det sättet att det eh, har egentligen speljournalister som, som gör det. Och eh, sen har de en filur som också är betydligt mer crazy för han är inte ofta med. Men, Uh, på overkligt har jag i alla fall Victor Le Lejonhuvud bland annat som är med vilket uh, precis nyligen också blivit uh, spelskapare uh, dessutom är god vän med far Josef Fares så det förklarar jag nu uh, men det är overkligt nördigt och Petri Spels podd är de svenska som jag kan rekommendera om han inte redan idag lyssnar på dem, det finns en del annat också, Spelberget och liknande och uh, Svampodd uh, men för min del så lyssnar jag nästan uteslutande på nördigt och Mm. Så. Um, um, hälsa då, nattvakten Micke. Uh, P.S. Era diskussioner är asbra. Har ni något utsatt vad ni ska välja eller blir det valt spontant innan ni gör podden? Vi har väl uh. något som är vi har väl en lista på ämnen men det blir spontant valt vilken av dem vi ska ta innan. Precis. Idag var det väl mest för att jag råkade börja ranta och sen... mm. Alltså allting handlar om att vi ska hitta Någon ämnen som vi känner, det här är intressant Och det kan vi alla prata lite om Sen är det lite fråga om mod också Från gång till gång kanske Men överlag så har vi uppsatt Diskussioner som vi har Redo att ta i tur med Och sen när de tar sig tur med den andra frågan Vi säger så här. vi kan ju säga i Ifall det är någonting ni tycker att vi ska ta upp och diskutera Eller som ni tycker är intressant så skicka ett mejl till oss. Kan vi det är något som vi, vi känner att det är något vi vill diskutera. Det är alltid intressant Precis. att få in äh, fler. Ni Exakt. kan ha oss på nordliv.hotmail.com uh. Tack så mycket. Såhär, oj, nu blir väldigt mycket mejl. Wow. <laughs> då. Säg, säg samma sak fast vi finns på Steam också. Skriv gärna kommentarer där och lämna vad ni vill höra. Vi finns också som en grupp på Steam. Sök på nördliv och skriv en kommentar i någon av våra diskussioner. Ja, det där kommer vi att gå igång. Säg det långsamt. Ja, men det sagt så går vi vidare till nästa mail för att vi ska hinna här. Och då har vi igen från en snubbe som heter Johan, antar jag. Victory Slayer S. Han har skickat in till oss tidigare. Um, och han skriver med Stora uh, utropstecken på mycket här Så jag ska försöka säga det egentligen, Så som han skriver uh, Han skriver, hej gänget ja. eh, ta ja. Tack för att ni tog upp mitt mejl i januari Så jävla awesome Woho! Jo, några saker Veckans diskussion, så jävla bra Nytt, fräscht och intressant Tack, tack, tack uh, Ert ljud har blivit ion gånger bättre Och upplägget är slipat Men var är gästerna? Ni skulle ju ha gästerna Mm. Ja, gäster kommer. så vill vara med. <laughs> vi har faktiskt ett antal personer som, som dels har pratat om mig, som sitter lite en stund Så den som vänder på något. De är på ingång helt enkelt. Ja. Då. De, får stå, de står vi, på gästlistan. Ja, en lång vi, kö. vi stressar inte fram utan det, när det blir dags så. Som passar, det måste ju passa lite i avsnittet också. De, Dessutom vill vi gärna veta det kanske en vecka innan Så att vi kan liksom förbereda oss lite Om man kanske vill göra programmet lite runt gästen Eller vad man vill göra det, Vi får se hur formatet blir Han um, fortsätter då Men det är okej, okay. ni är jävligt bra det snackades om det tidigare Och en och annan som lyssnar varje vecka har liksom väntat var det var Som sagt oh, mm. uh, Jag själv känner inte att jag passar i radio Men någon jävel måste ju gå <laughs> Ja, alltså, lyssnar du på oss? <laughs> Precis. Han skriver vidare, då hoppas inte ni ser mitt sätt att uttrycka mig som något dumt, Gilla bara att vara upfront med mina åsikter. Det är bra med det att vara så ja. i Dambor också. Precis. Lite, lite mer alltså som barbarerna i D3 alltså. Mm. Han, han skriver att jag svamlar, men <laughs> hur som helst, några saker. Ni har pratat om spel, men vi vet inte mer om er. Vilka är ni mer exakt? Jag, ja... Ja kan man ju fråga sig. Men han vill höra mer eh, bara lite. Vem orkar höra allt skit förstås? <gör> och mer Särskilt om Danny och Lotta de pratar i jämförelse med andra pratkvarnar minst. Haha. Eh, jag vet inte. Jag vet inte vilka avsnitt han har lyssnat på men jag tycker det är ganska balanserat men vi får se om vi kan på något sätt trycka in lite mer info om oss själva jag vet inte hur pass intressant sånt är men... eller så kör vi ett specialavsnitt Andersson. kanske eller så låter man någon ranta lite i veckans diskussion ja vi kan ha veckans diskussion den här veckan Max, berätta om dig själv Max ja det börjar på en borngård på 1989 Okej. han fortsätter, men det får fan räcka fortsätt ös med bra spel jag vill höra mer om Mer retrotitlar. Har ni såna som kommande veckans spel? Retrotitlar. Ja, det beror på vad man definierar som retrotitlar. Snackar vi Supernes eller snackar vi det som är gammalt för dig? Till exempel om du mot kanske växte upp med ja, kotor. Då kanske det är retrotitel. Jag vet inte. Vi har väl inte direkt något uppsatt som kan betecknas som retro. Men eller? det är väl inte helt omöjligt att det kommer? Absolut inte. Jag skulle jag ta kan någonting emot att köra lite mm. gamla, hedliga både konsol och PC-spel, måste jag ju säga. Mm. Absolut. Kanske kan um. ha Snake som veckans spel Nej, Battle of Olympus ska vi spela. Oh my god. Pong. Oh, oh, nej. Legacy of Kane, Blood Omen Oh, titta. vi kan mm. det här. Vad heter det här, Fredrik? Lionheart, vad heter det för någonting? <skratt> ja, no. ja. Uh, hur som helst, han, uh, vi, vi uh, kommer försöka få in mer spel, vi har ett, ett gäng spel uppsatta redan, men uh, efter den perioden uh, så kommer vi bli tvungna att sätta in lite nytt roligt material, så vem vet, lite retro kanske. Uh, han är inte direkt ute efter att höra om COD, BF, alltså Battlefield, Assassins och sånt tråk, utan ja, det är tråk precis som vi har haft ja. hittills med ett spel. Assassin's Creed kanske blir tvungen att lyssna på lite här framöver. Vi se. Uh, Hej då husgudsjävlar! Morningsnacke i vänlighet, ni är fan bäst. Ja, det var ju snällt sagt, tror jag. Oj! Uh, typ. Jag uh, <laughs> bara tack. att tacka och tacka emot. Precis. Vi fortsätter med det sista mejlet, och det är då från Rickard uh, Hej alla! Jag tyckte ert senaste avsnitt var riktigt bra Jag vill bara säga att er podd är riktigt kul Att lyssna på Jag hör gärna mer prata om spel Vilket spel Aha, Vilket spel ni alltid går tillbaka till Alla mm. har väl något spel Som de alltid går tillbaka till eh, Vad är att? För min del är det två spelserier Det är Metal Gear Solid Och Need for Speed Jaha, det var han. Jag tänkte, jag trodde du sa om det själv. men Vad spelar du Metal Gear Solid, Fredrik? Det gjorde inte. Så jag visste vad du skulle säga. Det kommer vara Defense Grid och... Mera, såhär, Metal Gear Solid. Såhär, Va? <laughs> ja, men om vi börjar med dig då, Max. Har du något spel som alltid går tillbaka till? Jag har ju primärt egentligen fightingspel Och de är ju ofta 2D tillräckligt lika varandra. Att det är som en genre i sig själv. Men Blaise blev är någonting jag går tillbaka och spelar lite då och då. Något som jag även spelar nu går tillbaka till hela tiden, det är ju det här Rocksmith, det är något man håller upp och håller tillbaka till. Men, eh, annars, jag spelar så jäkla mycket MMO och jag, jag hoppar väldigt mycket mellan jag de som känner mig och försöker spela spel med mig vet att det är det tar en vecka och sen spelar jag något annat. Så att jag håller mig väldigt flytande, jag är sällan att jag spelar ett spel i en månad, det är väldigt sällsynt. Och när man spelar med MMO och sånt så kan det bli lite problem. Man säger, nu ska vi spela det här. och vad roligt det ska bli. Så lyckas man få med sig personer. Och sen så, så efter en vecka säger nu ska vi spela det här. Och då har de precis börjat satsa in i det andra spelet. Så att, mm. ja, för mig så går jag väldigt mycket runt. Men fightingspel i någon form eller en annan brukar jag alltid gå tillbaka till. Mm, ja. Mm. Lotta? Um, ja, jag har väl okay, jag är ganska duktig på att fastna i mmo träsken Vov uh, WoW är väl det jag har mm -hmm. fastnat i uh, mm -hmm. flest gånger Kan jag väl erkänna uh, Hej, jag heter Lotta, jag är vovmisbrukare. WoW Hej Lotta, Hej, Lotta. <laughs> uh, Annars så Heroes of Might Magic uh, Och då är det främst två och trean Och en del, nu kommer folk snart bita huvudet av mig En del fyran du kan ju inte spela fyra när du tar illa om femman och sexan. Det här ska vi ha ett helt specialavsnitt på. Det ska vi ska lägga upp dokument, det ska göras undersökningar, mm, mm. det ska vara statistik. Jag ska ha vittnesmål med oss när är i den här Ja. Jag är empiriska studier genomförda av faktiska användare mm, Jag ska ha anonyma folk som sitter med röstförvrängare och säger, ja jag såg Lotta och hon så spelade Heroes of Might Magic 5 och tyckte det var jätteroligt <laughs> Oj, du, du kommer få muta hårt för den kommentaren kan jag säga <laughs> uh, Men ja, Heroes of Might and Magic de tidigare delarna kan man säga. Trena är trots allt guld. Mm. Eh, och Dragon Age Origins kommer jag tillbaka Aha. till eh, ganska ofta. Det är förståeligt. Helt ja, det är. Eh, jag, jag vet inte ofta, men jag kommer tillbaka till om och om igen. För att, mm. I mean, honestly, Liliana. Eh, jag, jag behöver inte säga mer. Liliana, har du spelat spelet? Förstår du vad jag menar? Jag dödade henne. <laughs> Don't. Oj, vad tyst du var. Nej, jag var skojad. Hon är skitbra. Jag ville bara se om du fick tuppjock eller något. Hon sitter nog med ånga ut genom öronen. Hade jag inte väntat av mig ganska mycket idag tidigare, så mycket möjligt. Hon var, hon, var inte, hon var inte tillräckligt snabb. Jag hade väntat lite men hon kom inte in. Ja, okej. Nästa gång. En hund kanske faller in en Ja, precis mm. oh, Moving on <laughs> vi, vi låter döda hundar ligga begravda Okej okay? mm, mm. Eller upp uh, ett Danny mm. Oj, var jag faller tillbaka uh, Ett spel som jag Alltid kommer kunna falla tillbaka Det är första Shadowrun-spelet I Super Nintendo Det är ett spel som jag alltid kan gå tillbaka och spela Även fast jag spelar igenom det säkert... Händer det fortfarande då då eller? Ja, ja gud Uh, eller ja, Inte så mycket nu det är som jag inte har någon dator. Uh, det är som jag spelade på em, em, Emulator dator. det är som jag inte har någon Super Nintendo. Men att ja, det, det är inte så länge. När jag hade dator så satt jag spelade igen. Uh, så det är ett spel som aldrig är ett typ av mina favoritspel. Så det är kallt och För, att jag, Även för att jag kan stå in innan och utan. Så mm. så går jag tillbaka för till att jag tycker det är så jävla bra. Så tur ja. så har vi de nya spelen också, vilket är sant, Och Hongkong, som kommer nu snart. eller mm. som vad fick de? En miljon dollar De kom upp i, så... Men utöver det, spelserier som jag alltid faller tillbaka på uh, Ja, Dragon Age är en spelserie som Man alltid kommer kunna falla tillbaka på Hade jag haft en dator så hade jag säkert satt med Baldur's Gate eller något sånt där För det är ju också här riktigt bra spel Och uh, mm. Diablo 2 Diablo Är ett spel Som alltid går att spela uh, Precis. Utöver det så är det väl såna spelserier som jag har så många spel som faller ihop ganska mycket samma sak till exempel legospelen för jag har de flesta spelen men det är, väl, det är den typen av spel som jag har fallit tillbaka så här som man kan spela om och leka lite grann i mm. så det är väl dem. men primärt så är det ju liksom Shadowrun precis, jag tycker det är lite skillnad också på spel som man kan hoppa in i när som helst, menar, det finns spel som One Finger Death Punch du kan hoppa in i när som helst mm. men om du tänker du spelar på där just som... nu? Ja, men spel som du kanske tänker på som spelupplevelser som du gärna faktiskt till och med spelar om och så för förvisso ja, ni nämnde ju SIV det är klart jag går tillbaka till SIV men du får en helt ny upplevelse, känns det som i alla fall. även fast det egentligen inte är det men det känns som det, annars så skulle jag nog faktiskt säga Portal hmm. Portal 2, särskilt nu när man har kört det i co-op också. Man får ut betydligt mer av det. Och eh, även att köra singelupplevelsen kan vara lite kul faktiskt. Men om du, om du, som du sa nu, Portal 2, det beror helt håll på med när man spelar också. För man mm. med en helt ny person så det blir en helt ny upplevelse. för att eh, Man vet själv hur man spelar men att en andra kommer och ger så att Men vi jag gör på så sätt, ja ah, men jag har inte tänkt på det sättet. Så kan man ju också och då blir det, liksom, det är det som är högre nöjet med sådana spel. Att det kan ju spelas på så många olika sätt egentligen. Ja, exakt. Sen finns det särskilt en serie på sist, de sista åren som jag faktiskt gått tillbaka till då då. Mest att jag köpte in det först och då var det inte på Steam. Och sen så fick jag en annan klient och sen slutligen på Steam. Då. Och det är Bioshock. Ett spel som jag tycker är jättemycket av. Mm -hmm. Ja, det är väl de som jag kommer på så här, på raka arm. Det är klart att man skulle kunna säga som han sa, defense grid. Men det jag har faktiskt dragit ner på ganska rejält på sistone, mest för att jag har kört det så ofantligt mycket så nu känns det nästan klart Får, det jag... Får jag ja. bara lov att kommentera vad som händer i chatten just nu? Det uh... krig mot Lotta <laughs> Ja, alltså folk påstår att Morgan är bättre än Liliana och okej, okay, visst, Morgan hon är het, absolut, visst gör ingenting emot att titta på henne men hon är en drömlamma. Jag, jag är ledsen grabbar det, det är bara inte värt det okej, visst, kan, man inte, kan man bara inte ha båda Nej man kan inte det För att Morgan är ah. så för joggans positiv Alltså Liliana är helt okej Med att man småflörtar lite Med somliga andra eh, I vissa perioder eh, I och för sig om du går för den grejen Så vill du ha Severan och Isabella um, Jag har inte undersökt det här eh, <laughs> Bara så nu vet Go on <laughs> Men alltså, Morgan blir ju knäpp så fort du tittar på någon annan. Hon, hon vill äga dig och blir så ett drama över ingenting. Det, nej, jag är, jag är ledsen. Hon flyter inte min get. L Lotta, det är skönt att du har lite ånga kvar fast du har räntat av det nu massvis här och Fredrik <skratt> försökte liksom och du får, du, det är skönt att ser att du, du ger inte upp i första taget. Du är, du är en värdig utmaning här nu. Excellent. Alltså folk får gärna tycka om morgen, Det är helt okej. Okay. Hon är het men jag orkar inte med henne. För mycket maintenance, okej? Okay? <laughs> Då så. <laughs> ja, ja. Men det var i alla fall sista mejlet och du har fått svar där. Så ja. tack för ditt mejl, Richard. Ja, det var sista mejlet. Över till dig, Max. Ja, jag skulle väl ta och försöka forma någon form av avslut här är väl tanken. Ska vi ha det idag igen? Ja, det verkar som det. Vi ska, vi ska se vad vi, vad vi har att säga. Nu är det så att eh, ni kan, om vi, ni vill ha möjligtvis möjligheten att få era mejl upplästa. Vi läser ju självklart alla mejl och eh, ibland så väljer vi ut vissa och läser upp dem eh, live i våran podcast. Ni kan skicka era mejl till nordliv.hotmail.com. Vi finns även på Facebook. Sök på nördliv. Vi finns även på iTunes. Sök på Nördliv. Vi finns även som en Steam-grupp. Sök på Nördliv. Precis. <laughs> Titta nu, hajaran. På vår Steam-grupp hittar ni alla diskussioner om veckans spel och liknande. Vi kan även följa oss. Med det nya steam så kan man sitta och titta på vad andra folk spelar. Om det inte är så att vi livestreamar så kan man gå in och tjuvtitta på vad de spelar där. Eh, och eh, det finns även information till vår Teamspeak-kanal om man skulle vilja tala med andra. När så har vi lite folk där, ni får springa slalom mellan tyskarna som sitter och spelar en fan Fantasy 14 men det är okej. Okay. Eh, de är snälla tyskar. Ja, de är rätt harmlösa. De bits bara om man ber om det. Om man ber snällt. Jag har aldrig frågat, men ny information för oss alla här tror jag. Eh, vi finns <laughs> även på Twitter at eh, Nordliv Podcast. Eh, och eh, veckans spel för nästa vecka är ännu en gång Mirror's Edge. Och med det så tror jag att vi har nått alla höjdpunkter för kvällen. Om ingen har någon sista rolig kommentar. Nej, det ska jag inte säga, för då börjar Fredrik igen. Åh. <laughs> oh. Lotta, har du nog kvar? Kom igen. Nå någon eller lilla rant här just nu. Kom igen. Vad tycker du om det bästa anime någonsin Death Note, Lotta? Ah! Do not speak of the Death Note in my presence. Det där du klipper bara, precis efter och sen kommer bara musiken igång. Sen kör vi, sen kör vi ah. Wilhelms, Wilhelms skrik. Där <laughs> för de som vill ha lite galenskap, så är det bara att sitta kvar live. Det kommer nödliv efter snack där. Um, mm. Låt oss säga, folk är inte proper längre. Men vi får tacka så mycket för denna gång och hoppas att vi ses igen nästa vecka. Hej då! Bye bye!